A Márburgi professzor Márburgban születtem meg újra, egy szegény, luteránus fazekas mester hatodik gyermekeként, 1560. december másodikán. Heinz Knoteknak hívtak. Apám az iszákos, megvadult hitvitázók ellenszenves fajtájához tartozott. Ajkáról ömlött a vád és a malaszt, de családja és felebarátai nyugodtan felfordulhattak tőle az orra előtt. Anyámat kisajtolta a baromi munka, nyomor és szülések. Hallgatag, áldozatos életű asszony volt, de testünk kiszolgálása annyi gondot okozott neki, hogy megsejteni sem volt ideje, kik azok, akik méhéből kiszakadtak. A hatodik gyerek hatodik ismétlődése valaminek, ami legfeljebb először kellemes esemény, de hatodszor már nyomasztó, nehezen elviselhető fölösleg egy olyan családban, ahol kevés a kenyér, és hiányzik a békesség. Az anya kisajtolt méhéből megszületik egy fonnyadt, vörös arcú, időtlen vénemberke, és ötszörösen elhordott ronjaiban, észrevétlenül nekiindul az új életnek, de régi terheinek és a belé égett porzalmaknak teljes emlékezetével. Míg a csecsemő majd fejletlen gyermektest ösztönös funkcióit végezte, nem azonosultam vele teljesen. Heinz Knotek, már betöltötte ötödik évét, Mikor furcsa, félig testen kívüli állapotom megszűnt. A népes család közönyében észrevétlen maradt A két tág, túlvilági borzalmakra nyitott szem, S a szintelen, örömtelen, koravén arcú gyermek Zárkózott, elmerült hallgatása. Éjszakában felhangzó, eszelős, elnyújtott sikoltása Nem keltett kíváncsiságot, egyik testvér dühös oldalba bökése rázta ébren létre a múltba tévet elkárhozottat, akinek tudatában összezavarodott az idő, és emlékezete visszazökkent a várbörtön kútjának mélyére. Öt éves koromban, mikor teljesen egyé lettem Heinz-Knotek testével, a piszokban és marakodásban összefüllett családot elviselhetetlennek éreztem. Nagy, földes padlójú konyhában telt el egész életünk, szoros közelségben egymás testi szükségleteivel, munkájával, lármájával, szagával. A nagy tűzhely öbléből ételek nehéz gőze szállt fel. A sarokban egy Désában szennyes ruházott állandóan. Nappal még csak szétszé lettünk. ki erre, ki arra. A nagyobb fiúk már a mesterséget tanulták a műhelyben. A legidősebb bátyám egy borbély segédje volt, és ez nevetségesen büszkévé tette. Családjával leereszkedően bánt, előkelő szavakat használt. Megbolondította, hogy reggeltől estig szemben állt önmagával egy hosszú, homályos tükör előtt. A tükörkép furcsa módon önálló életre kelt, s úgy tűnt, a vérből, húsból való alak bábszerűen majmolni kezdte mását. Idősebb nővérem a patikus nénál szolgált, fiatalabb nővérem a gazdag Lavanák Molnár teheneit őrizte. Este összetorlódott mindenki a konyha fullasztó gőzében, még a tyúkok is belábatlankodtak ostoba pánik lépteikkel, és kárálva ugráltak félre előlünk. Apám a lámpa alatt ült, a fény megvilágította hosszú, beesett arcát lelógó sárga bajuszát, italtól zavaros düllet hal szemét, vékony száját, amelynek két szeglete figymáló kihívással vitára éhesen lebigyett Sápat, beteg színe, horpat melle volt. Sokat betegeskedett, szívét, balkarját, kezének ujjait fájlalta, s olyankor nem tudott dolgozni. Rossz szervezetét leginkább én örököltem, az utolsó részegen nemzett gyerek. Anyámat egyszer sem láttam ülni. Ételét is kapkodva, állva, mellékesen fogyasztotta el. Mindig tett valamit. Némán robotolt, nagy csontú, nehéz alakjával. Nem magyarázott és nem kérdezett, csak felnyögött néha, ha a lábában szaggató fájdalom elővette. Erről is csak én tudtam. Többi gyereke sem érdeklődött sorsa iránt. Mikor megkérdeztem, fáj-e valamie, Meglepődve rám bámult, aztán elmosolyodott. Ez a mosoly csodálatosan megszépítette, értelmes, finom, alázatos vonásokkal ékesítette fel arcát. A lábam szaggat, ne törődj vele, heinz! Le kellene feküdnöd ilyenkor. Lefeküdni, ó, oh, nincsen nekem idő marra, szép is volna, mit szólna apád? Majd a sírban fiam, ott kipihenhetem magam. Ez volt az egyetlen bizalmas beszélgetésünk, de ettől kezdve rám mosolygott néha, és ez mélyebb kapcsolat volt köztünk minden szónál. Ennek a mosolynak a titkát csak velem osztotta meg. A többiek között némán, tompa arccal súrolt, mosott, főzött, és összezárt szájjal megkövesülten tűrte el részeg ingerlékeny férje ütlegeit. Apám viszont folyton beszélt, élete minden mozzanatához bombasztikus közhelyek szentenciáit fűzte. Ha ellent mondtak neki, rögtön pulyka méregbe gurult, és gorombán személyeskedni kezdett. Mindenkibe belekötött. Amint valami árnyalatnyira eltért az ő véleményétől, szokásától vagy ízlésétől, neki támadt és megkísérelte saját torszképére átformálni. Annyira érzékeny volt, hogy még egy feltételezett sérelmét se tűrt el, de ő maga környezetének leggyöngébb pontjain taposott. Jaj volt annak, aki álmát megzavarta, ha azonban felébredt, akár az éjszaka közepén mindenkit fellármázott. Mikor berúgott, s ez igen gyakran megtörtént, bőbeszédűsége félelmetes arányokat öltött. Célba vet valakit, és azt vége láthatatlan, gyűlölködő prédikációk áradatával öntötte nyakon. Kérdezett, felelt helyett, Megvádolta mind a hét bűnnel, és egyenesen a pokolba utalta. Emlékszem a tompa düre, ami elfogott, mikor egyszer meglátta anyámat négy kézlábra ereszkedve a feljáró széles, sáros kőkockáin, duzzadt, vörös, reggeli hidegtől felrepedezett kezében felmosórongyal, ahogy felbámult apámra, aki szétterpesztett lábbal, borús, szigorú, öntelt arccal állt előtte, és komoran a vallás parancsaira oktatta. Anyám ezeket az előírásokat nem ért rá pontosan betartani. Apám tiltóan felemelte bütykös durva két ujját, és összehúzott szemöldökkel, kimerett szemmel, préselt hangon lögte ki magából a szavakat. Nem szabad a lelkedet kockára tenni, szerencsétlen. Azt hiszed, a mi vallásunkban is megvásárolhatod Isten kegyét, holmi bűn bűnbocsátó cédulácskákkal? Itt cselekedni kell! Az ördög szüntelenül résen áll. Egy elmulasztott elmélkedés már rést nyit a pokol felé. Ott nem lesztek mellette, hogy vigyázzak rád. Vest ki a lelkedből a tunyaság gyalázatát, Mert azon az utolsó napon hiába hívod az urat, Azt mondja majd, nem ismerlek téged. Előző este két társa hozta el a kocsmából. Vállánál is két lábánál cipelték, Vonszolták a sáros trágyalétócsáktól bűzölgő köves úton. Anyám tisztába rakta, meghányatta, lefektette. Mikor reggel felébredt olmos részegségéből, a ház tisztán kitakarítva, a reggeli az asztalra készítve várta. A gyerekek már mind munkába mentek, én egy széles szekrény tetején hasaltam lélegzet visszafolytva, nehogy észrevegyen, és rámöntse kóvájgó fejének zavaros váladékát. Nem maradt más senki, akin kitölthette volna csömörét, csak anyám. Odaállt tehát szegény, igavonó alakja fölé, és nem átallott a cselekedetről prédikálni neki. Ha tehettem, elkóboroltam hazúrról, az ezüst-zöld csillogással tovakanyargó, lám, füves, kövecses partjára. A miházunk a folyó bal partján roskadozott, de eléggé messze tőle, egy trágyaszagú sikátorban. A jobb parton, Erdős, szelíden emelkedő, majd meredeken felruhanó hegytetején régi kastély állt. Borzadtam ettől az épülettől, mert fekvése és égháttérbe rajzolódó kormos esti képe a Dreiseszelbergi várra emlékeztetett. Ahogy rápillantottam, közel nyomult hozzám a várbörtön útjának jeges vizében már ladozó csontváz. Láttam és éreztem, mintha még mindig hozzám tartozott volna. A Szent Erzsébet templom nemes, szigorú gótikája nőndberget idézte elém, amelynek meredek, keskeny utcáin, éhes kopóléptekkel léptekkel sompolyogtam rosárnyomában. Kilenc éves lehettem, mikor csatangolásaim közben az egyetem utcájában megláttam a Zollerni gróf könyvtárosának Amadeusz Bárnak sovány varjú alakját. Hóna alatt csomagolatlan fehér cipőt szorongatott, ő volt az, kétségtelenül, Eduard Anselmus Rosár barátja, az életre támadott halott, akinek csodálatos gyógyulása elindította tragédiámat. A találkozás meglepetése annyira erőt vett rajtam, hogy megferedkeztem minden óvatosságról. Nem gondoltam rá, hogy utolsó együttlétünk óta külsőleg teljesen megváltoztam, s most egy kilenc éves, szúrtos utca testében menekülök tovább a sarkamba taposó következmények elől. Személytelenül elvakultam, megörültem neki, mint az idegen beszakadt, magányos száműzött honfitársának. Megszólítottam. Magiszter, ön, hogy kerül ön ide? Szórakozott, örökké spekulációkba vesző pillantással nézett rám. Hogy mi? Mit akarsz, kisfiam? Ki vagy te? A szó torkomra forrott. Hirtelen végignéztem magamon, aztán megzavarodva riadtan elszaladtam. Hallottam utánam kiáltó, meglepett, rekettes hangját. Várj! Állj meg! Hé! Ne szaladj! Na, nem eszlek meg! Honnan? De én egyre jobban futottam, lihegve, ahogy a lábam bírta, át a lám hosszú hídján, végig az iszapos csúszós utcán, és csak a házunk mögött lévő szerszámviskóban mertem megpihenni, mikor az ajtót magamra zártam. Ki vagy te? hangzott bennem Amadeusz bár kérdése. Mit felelhettem volna? Mit kellett volna felelnem erre? Hans Burgner vagyok, egy szelít, bölcs és védtelen öregember gyilkosa. Megöltem a mágust, aki tudta, hogy végzek vele, de nem állt ellen, szánakozott rajtam, az áldozat megsiratta hóhérát. Ó, most már tudtam miért. Megértettem, mert egyszer később, sok szenvedéssel később, így szólt hozzám a bűvös kréta körben. A föld asztrálóceánban tükröző, sötét álnykép, ebben a tükörben minden fordított, tehát a rossz jó és a jó Rossz. A tudat, hogy Amadeusz bár a városban van, nem hagyott nyugodni. Tele volt a mohó kíváncsisággal. Vajon hogyan hatott rá a félelmetes arkánum? Őt is szerencsétlenné lenné, szörnyű látomások rabjává tette, mint engem? S ha nem, miért történt ez így? Miért vált méreggé bennem az, ami valaki másnak életmentő gyógyszer lehetett? Azután meg szorongva és titokban, anélkül, hogy szavakba öltöztettem volna, azt reméltem, hogy ha valamiképpen gyanúját elaltatva megközelítem és szóba áll velem, talán beszélni fog Rosárról, Rosár sorsáról és azokról az eseményekről, amelyek szökésem után történtek. Félelmem, hogy valami testi bántódás érhet vagy felismernek, lecsillapodott. A földi igazságszolgáltatás elől teljes biztonságban voltam Heinz Knotek testében. Arra még nem gondoltam, hogy a földi törvények mindig a szellemi törvények végrehajtói, akkor is, ha a jelenben úgy tűnik, ártatlan sújtanak. Mert ártatlanul bűnhődő ember nincsen. Az embert mindig saját tettei érik utol. Hiába ölti fel egy-egy újabb test árruháját, a tett helyéről való menekülés közben. Nem volt nehéz kipuhatolnom, hol dolgozik most Amadeusz bár, hiszen összesen két hely kínálkozott ilyenfajta foglalkozásnak, az Egyetem és a Hessenigró fokkastélya. Meglepődésemre az Egyetemen kapott tanszéket, mint a németi rodalom professzora. Más nevet viselt, amint cseppet sem csodálkoztam. Régi nevét nyilván a szabályos életkor legvégső határán óvatosságból levetette. Nagy tekintélyű, győzhetetlenül éles hitvitázó volt, és ez Marburgban, amely még mindig az 1529-es Luther Zwingli Vita forró hullámaiban élt, nagy elismerést szerzett neki. Ez a vita a várost a szellemi harc mágikus központjává tette, és negyven év után is állandó erjedésben tartotta. A legszegényebbi parosnak is életszükségletévé vált egy-egy elvont tisztázása, sajlandó volt vérre menni saját nézetéért, ha emberére talált, aki ellent mondott neki. Bár lénye csak ilyen légkörben virágozhatott ki. Szellemének gazdagságával, villanó gyorsaságával és parázsló feszültségével nem mérkőzhetett senki. A gróf megtiszteltetésnek vette, ha asztalánál üdvözölhette, és okossága iránti hódolattal nézte el a csípős humor szikrákat, amelyek kimeríthetetlen tűzi játékként pattantak elő agyából, és nem kíméltek rangot, tekintélyt, szokást és dogmát. Ha az inkvizíció elérheti, régen halott már. Így azonban megtalálta talaját egy születő új korszakban, amely megrendült vakhitében, és ha Istenben nem is, de az ember minden hatóságában már kételkedni mert. Rosár barátját felfedezték. A penészes betűmolyból nagy tekintélyű professzor lett, akinek szellemes szónyilait szétrebítette a hír. Jó társaságok mulattatói az ő kitételeivel ékesítették csevegésüket, nevettek, szörnyülködtek rajta, és csodálták. Ő maga külsőleg semmit sem változott. Köpenye, mintha még mindig ugyanaz lett volna, mint amelyet a szabó szabóműhely melletti ódujában viselt. Szürkés haja most is a nyakába alapult hátul, és egyik cipőjéről hiányzott a vakult fémcsatt. Ruháját pecsétek és pehely borította, de ezt is megbocsátották neki, mert szavaival eltüntette ősejét. Addig settenkedtem szállása körül, még néhány apró szolgálatot tehettem neki. Egy mézes kalács sütő felső szobáját bérelte. ablaka az üzlet homlokzatának félkör alakú mélyedésébe állított Madonna szobor fölött nyílott. Jó időben a szemközti ház lépcső sorának tetejéről beláthattam könyv felé görnyedő alakjára. Néha felállt, és Tétován körül járt a szobában, megtorpant, türelmetlen elhárító mozdulatot tett beszélt magában. Ilyenkor azt hittem, őt is indulatok asztrál csürhéje ilyeszti. Láttam, ahogy széles körben körültolongták, de érthetetlen volt, miért nem közelítik meg jobban. Tiszta, fénylő tér feszült körülötte, mintha valami dzsungelben gyújtott tűzlet volna, amelyet tisztes távolból morogva kerülgetnek a vadállatok. Később, mikor közelebbről megismertem, Rájöttem, sokkal elvontabb dolgokkal csatázik magányos ő Belső vitákat folytat, amelyekben az ellenfél is ő maga, tehát félelmedes érveket használ. Néha megállt az ablaknál, magába vesző szemmel hosszan nézte az utcát, anélkül, hogy látta volna. Hiába ugráltam, kurjongattam, fügyültem, még annyit sem sikerült elérnem, hogy rám kiáltson. Hetek múltak el, míg végre magamra vontam figyelmét, de akkor is inkább saját hiányérzete ébresztette fel elmerültségéből. Írt. Hosszú, szürke végű tollal sűrű sorokat rótt egymás alá. Órák óta dolgozott. Sötétedni kezdett. Egész nap nem evett egy falatot sem, s gyomra követelni kezdte részét. Úgy látszott, még sincs semmi kedve elszakadni témájától, Nyugtalan kereséssel, tanácstalanul kihajolt az ablakon, és szeme találkozott az én pillantásommal. Nagyon megörült nekem, s talán az én feléje áradó kínálkozásom is sarkalta, mikor lekiáltott, hogy hozzak neki kenyeret és tejet. A pénzt lehajította az ablakból. Megértettem akkor, hogy az ember akarattal és türelemmel minden kívánságát kivárhatja. Izgalomtól dobogó szívvel lépkedtem fel a széles falépcsőkön, hónom alatt a friss, sárga-piros héjú cipóval, amely kellemesen melegítette oldalamat, és a csupor tejjel, amely még langyos és habos volt, előtten fejtik ki a vörös foltos tehén duzzadó tőgyéből. Tudtam, most kell megteremtenem a szorosabb kapcsolatot közöttünk. Tervem már volt rá. Kopognom kellett, mert a kisember újra a gondolatok tej útján cserkészett. Megkérdezte ki az, mert közben azt is elfelejtette, hogy élek, és megbízott valamivel. Mikor rájött, miről van szó, a kulcsot nem találta. Végül is nagy nehezen bejutottam barátságosan és vadul rendetlen szobájába, ahol a használati tárgyak egészen meglepő helyeken bukkantak fel, a sok fóliáns, irattekercs és rojtos szélű, zöldes-fekete sorokkal telerót kéziratkötek között. Gyertyát az ágyalól kotort elő, miközben felváltva zsémbelt, és kedvesen biztatott engem. Ó, hogyha, hova gurulhatott a nyomorult? Rögtön, fiacskám, csak egy kis világosságot gyújtok. Istenem, uram, Ugyanígy kotorta elő a gyertyát azon a hajnalon, Mikor rosárlevelét vittem el neki. Mindjárt adok valamit a fáradtságodért. Az esti homályba veszett szoba sötétjét, Szemem megszokta lassan. A félhold behulló fényében láttam, Amint vaksin és csodálkozva forgat a kezében Egy ágy alól kihalászott barettet, Amelyen régi tol meredezik. Mikor rájött mi az, türelmetlenül eldobta, majd nyögve újra lehajolt, és azúttal előhúzott egy gyertyát. Éjszaka mögé, esett, magyarázta. Még nem volt időm kivenni. Pénzt akarsz inkább, vagy édességet? Az is van nekem itt valahol. Torkom kiszáradt az izgalomtól. Most. Sem pénzt, sem édességet nem kérek, magiszter. És, ha megengedi, szívesen hordom ide minden nap a kenyeret, meg a tejet, a szobáját is rendben tartom. Elvégzek minden szolgálatot. Fát vágok, fűtök, vizet hordok. A fénye fellobbant, és fejem fölé emelkedett. A professzor a gyertyát magasra tartva, csodálkozva nézett arcomba. Mélyen ülő, okos, éles kis madárszeme fürkészve kutatta végig alakomat, vonásaimat. Töprengve közelebb hajolt. Én már láttalak téged, ugye? Igen mondtam halkan, az egyetem utcájában, aztán itt a ház előtt. Persze, emlékszem. Nos, kivele, mit akarsz? De el ne szaladj, kifia vagy. Apám fazekas mester, mindig részeg és mindig prédikál, a részegsége elviselhetőbb. Stefán Knoteknak hívják. Az én nevem Heinz Knotek. Kilenc éves múltam, még öt testvérem van, azt hiszem már nélkülem is túl sokan voltak otthon, bár a körülményeim miatt nevetségesen hangzik, tanulni szeretnék. Öntől szeretnék tanulni, magiszter. Azért kerülgetem, mióta meghallottam, hogy a városba érkezett. Szándékosan beszéltem ilyen fűzéssel, egy kilenc éves gyermekhez képest megdöbbentően korai éretten. A kisembert a csodálkozás szótlanná tette. Csak bámult rám, töprengett magában, és nem tudott hova sorozni. Könyörögve közelebb hajoltam, mert láttam, hogy a szánalom és érdeklődés küzd benne valami kis idegenkedéssel. Kérem, nagyon kérem, magiszter, foglalkozzék velem egy keveset. Írni, olvasni tudok már. Hol tanultad? Egy egy régi könyvből, titokban és egyedül. Ö, igen. Ó, látom, nem hisz nekem. Nem, de meggyőzhetsz. Lassan, szemét nehezen vonva el arcomról megfordult, asztalához ment, rátette a gyertyát, és előhúzott egy kötetet. Gyere ide, mondta. Találomra fellapozott egy oldalt. Ülj le, és olvas! Felszólítása komoly és szigorú volt. Átvettem a könyvet, és közelebb húztam a gyertyát. Ünnepélyesek voltunk mindketten, mintha misztikus szertartást végeztünk volna. A helyzet valószínűtlen feszültségében szinte meghökkenve néztem vékony, soványságtól zöldes-fehér, piszkos körmű gyermekkezemet, agyamban az öreg, fáradt öntudattal. Újjamat a megjelölt lapok közé csúsztatva a kötet címére fordítottam. Az ótestamentum apokrifjeinek és pseudepigráfjainak második kötete volt. Kézzel másolt, bőrbekötött, ritka példány. A megjelölt lap Ezra első látomásának egy részletét tartalmazta. Lassan, tagoltan olvasni kezdtem a keskeny, díszes, gót betűket. Elkövetkeznek majd napok, mikor a föld lakóit hatalmas rémület rázza meg. Az igazság területe rejtve marad, s a országa nem hajt gyümölcsöt. Az igazságtalanság megsokasodik, még jobban, mint ahogyan malátod. S mint amelyről valaha is hallottál. Az ország azonban, amelyet ma uralkodni látsz, Úttalan, elhagyott pusztaság lesz akkor. Ha a legmagasabb megengedi, hogy élj, Látni fogod a hármas idők után a káoszt. A nap hirtelen beragyogja az éjszakát, S a hold a nappalt. A fákról vércsepeg majd, S a kövek kiáltoznak. A népek lázadozni fognak, s a dolgokból nem látszik kiút. És uralomra kerül az, akit a föld lakói nem várnak az antikristus. Vékon gyermekhangom úgy viselte a súlyos szavak terhét, mintha törékeny testemmel ezer kilós súlyokkal dobálóztam volna. A professzor szótlanul elvette a kezemből a könyvet, Papírt, tollat, tust helyezett elém, és diktálni kezdett. Mialatt írtam, éreztem, hogy időnként fölém hajol, és nézi, mit csinálok. A madarak elvándorolnak. Szodom tengere halakat vet ki magából, És az éjszaka olyan hangon üvölt, amelyet sokan nem értenek, De mindenki meghall. Sok helyen feltárulnak a szakadékok, s hosszú időre előtör a tűz. A vadállatok elhagyják rejtekeiket, asszonyok szörnyeket szülnek, az édes vízbe sós vegyül, barátok hirtelen ellenséggé lesznek, az értelem elrejtőzik, a bölcsesség sírjába menekül, sokan keresik, és nem találják őt. Heinz Knotek gyönge, gyakorlatlan keze, Eleinte nehézkesen, ügyetlenül közvetítette Hansburg-nel tudását, azután egyre jobban beletört. A betűk formásabbak lettek, a tempó gyorsult, rendes sorközökkel, egyetlen hiba nélkül írtam végig a szöveget. Hirtelen a professzor rekettes hangját hallottam. Elég, elég. Felnéztem rá, arcán megindultság tükröződött. Isten legyen hozzád, irgalmas fiam! Kívánom, hogy ez a képesség az Úrtól lett légyen, és nem a gonosztól, mert a sötét tudás rosszabb minden tudatlanságnál. Akárhogyan is van, utamba akadtál. A sors valamilyen okból nekem címezett, és én elfogadlak. Holnap beszélek apáddal. Így kerültem Rosár barátjának szolgálatába, mint tanítványa és szolgája, én, aki rosárgyilkosa voltam, borszasztóan hangzik, ugye? Megosztotta velem ételét, szobája mellett aludtam, s bár idegenkedése feltámadt néha furcsa, öreges megnyilvánulásaim miatt, sajnált és magányos életének egész érzés feleslegével megszeretett. Pedig a helyzet különlegessége csupán annyi volt, hogy én tudtam, ki vagyok, és emlékeztem. Egyébként emberek milliói kerülnek össze, tudás és emlékezés nélkül, új testben, akik előző életükben megkínozták, kifosztották, halálra hajszolták, elátkozták és megölték egymást. Anyák megszülik legnagyobb ellenségüket, és közös ágyba fektetik testvérével, aki talán emennek hóhéra volt. Én már veszélytelene bútítás voltam egy-egy ilyen álmok futónál, akiben a revans bosszúja dermedten szunnyad, és önmaga előtt is váratlanul robban ki, lecsapva arra, aki adósa valamivel. Én már nem tudtam volna ölni, mert élővé lett bennem az igazság egy szörnyű élményen át, hogy a gyilkossággal magamat ítéltem halálra. Nem tudtam volna rabolni, mert meggyőződtem róla, hogy a lopással magamat fosztottam ki a fejlődés rendes menetének szelíd ajándékaiból. Én már csak szabadulni kívántam, rá akartam jönni a formulára, amelyel megválthatom magamat a pokolból.